Lengo kuu la mradi huu ni kuhakikisha jamii inawajibika kwa kutoa huduma bora za afya ya ukimwi ili wasichana na wanawake wadogo waweze kupata huduma hizo vilevile kuwalinda dhidi ya ukatili wa kijinsia unyanyapa pamoja na ubaguzi